Малиновия черви. Някога в обикновеното градче Розенберг в малка къща край гората, живеело семейство от четирима Ана и трите и деца Едуард, Клои и Зои. Те използвали малините за зимнина от сладка и конфитюри. Малините били най-важната храна за цялото градче. Хайде деца, закуската е готова! Идваме, Мамо! Едуард, престани! Хаха! -ха! Изпреварихте! Сега се нахранете, деца. Едуард, престани да тормозиш сестра си. Всички започнали да закусват, когато Клои е извикала силно. Ау! Каква има? Това е червей. Вау! Откъде се взе? Беше на малината, голямата. Убий го! Не! Остави ме да го смачкам. Еди! Оу! Не! Не го прави! Клои... Каква е тази врява заради едно малко червейче? Просто го махни. Клои взела един малинов лист и издърпала червейчето на него. Излязла на двора с Зои да го оставят на безопасно място. Клои, погледни на там, връбче. Ако оставим червейчето там, връбчето ще го изяде за нула време. Тогава да отидем в гората и да го оставим там. Момичетата отишли в гората, намерили малък малинов храст и оставили червейчето там. Това е идеалното място за червейчето! Какъв късметлия е! Има покрив над главата си и е заобиколен от красиви дървета и цветя. Те се прибрали от дома. На същата вечер седнали да вечерят като похапвали вкусни сандвичи. Малини и сметана колкото им душа иска. Яли ли, яли, докато всичките малини не свършили, изяли ги с голям апетит. Изглежда, всичките ни малини свършиха и сега няма какво да сложим за зимата. Двете са, Зои, утре ще отидем в гората и ще наберем още малини, мамо. Хубаво. Не забравяйте да берете само най-свежите. Да, мамо. На другия ден, клои и Зои се приготвили да отидат в гората, за да наберат пресни сочни малини. Хлои взела синята кошница, а Зои жълтата. Пазете се, момичета! И гледайте да се приберете преди залез. Знаете, че в гората е опасно по-тъмно. И поздравете малиновия червей от мен! Кажете му, че когато го видя, ще го изям! И така Клоуи и Золи тръгнали към гората. Презкачали падналите дървета и храстите. Закачили се за клоните на дърветата, отрупани със сочни сладки плодове. Вървели през гората и се оглеждали за малинови храсти. Двете стигнали до онази част от гората, която била осеяна с всякакви плодове. Бъз червени боровинки, сини боровинки, но не и малини. Продължили в гората, търсейки малинови храсти. Вървели ли вървели навътре в гората, докато не стигнали до голема поляна, пълна с малинови храсти. Простирали се докъдето погледът ти стигна и карали да ти потекат лигите. Това е толкова невероятно! Навсякъде е пълно с чудесни малинови храсти! Всичките храсти били отрупани с тъмно червени малини, каквито двете момиченца не били виждали досега. Двете похапнали от сочните червени малини и за нула време напълнили кошниците си догоре. Сега да занесем кошниците обратно у дома. Не, почакай! Нека да наберем още преди да си тръгнем. Набрали още от сочните малини, напълнили джобовете на престилките си и се приготвили да се прибират. В едната ръка носили кошниците, а с другата държали престилките и така тръгнали към дома. Клои и Зои вървели ли вървели, но по пътя се изгубили. Никога преди не били влизали толкова навътре в гората. Не могли да открият никакъв път или пътека, които да ги отведат у дома. И още по-лошо. Слънцето започнало да залязва. дърветата пуснали дългите си сенки. Птиците отлетели към домовете си, щом започнало да се мръква. А -а, малко ме е страх. Не знам къде се намираме. Не На се тревожи, Зои. Сигурна съм, че вече сме в края на гората и скоро ще видим дима от комина на нашата къща. Докато се скитали из гората, станало тъмно и се оплашили още повече. Вървели ли вървели, докато изведнъж чули гласа на една малка фея, която долетяла пред тях и стръснала двете момичета. О, фея! Здравей! Феята махнала с ръка да я последват. Полетяла напред, като ги подканила да тръгнат след нея. В този момент зад тях от гората се чуло ръмжене и момичетата се втурнали да следват феята. Завела ги на една голяма поляна с храсти и изчезнала якодин. Но къде сме? Тъмно е и нищо не виждам. Чакай, май се сещам къде сме. Върнали сме се в малиновата гора. Зои и Клой били и уморени от ходенето през деня, започнали да плачат и паднали на тревата. <си> <си> Много ме е страх и съм гладна. Да имах поне един сандвич да изям сега. Що ми изрекла това? В ръката се появило нещо. <си> О, какво чудо! В ръката си държа сандвич! И аз имам! Ех, да имаше и чаша хубаво мляко! И докато довърши казаното, усетила, че в малката си ръчичка стиска нещо. Зои, Зои! В ръката си държа чаша с мляко! Това е вълшебство! И аз имам! Сигурна съм, че това е работа на прекрасната фея, която ни доведе тук. И така момичетата хапнали, изпили млякото и залъгали глада си. Намерим хубаво местенце да поспим И щом изрекли това се озовали до меки легла Които да легнат и да заспят Клои и Зои Се завили и заспали през нощта На сутринта, когато Клои се събудила Слънцето вече греело Били заобиколени от красиво Разлистени дървета А птичките летели наоколо Чуроликали и пели Прекрасните си мелодии е красиво да спиш насред гората, заобикулян от красиви малинови храсти. Клои, събуди се! Те се спогледали очудено и разбрали, че се преспали в гората. Погледнали леглата, в които спали. Те били направени от най-фините ленени влакна и били покрити с листа и мек мъх. Сънуваме ли? Още пиме, Клои? Защото май още сънувам! вид наистина да ме ощепеш. Е, сега вече знаеш, че не нова зой. Чудя се къде седя на добрата фея. Беше толкова мила с нас. И тогава във въздуха пред тях нещо заблестяло. И ето тия. Феята пърхала пред тях, усмихвала си и махала. Ей, здравей! Толкова си мила! В този момент от малиновите храсти накуцвайки се появил старец, облечен в елегантни бели одежди и червена шапка. Със себе си носел бастун с красива червена малинова корона, която блестяла като рубин на светлината. а виждам, че сте се запознали с Серафина. Позволете ми да ви се представя. Аз съм крал Рубас, кралят на малините. Царувам над кралството на малиновите храсти и живея тук от хиляди, хиляди години. «Испратих Серафина да ви спаси от звяра, който броди из гората през нощта. Не исках да ви оплаша с белезите по лицето си в тъмната гора». Момичетата били изумени от това, че срещат краля на малините и го слушали с на ли усмихнати лица. «Бях прокълнат от духа на стихиите». Арамос, който управлява земята, вятъра, водата и огъня на всеки 100 години да се превръщам в уязвим малинов червей. Така, реши да ме научи да ценя дарбата, с която щедро съм надарен. Безсмъртието! Разказал на момичетата как в деня в който бил превърнат в малинов червей го донесли с малините и се озовал в чинията на Клоуи. Щях да бъда изяден или стъпкан, ако не бяхте вие двете да ме спасите. Докато ме пренасяхте върху листото си, усуках кръга, за това сега куцам. След като ме оставихте под храста, лежах там до зале слънце. Но щом върнах обичайния си вид, започнах да ви търся, за да ви благодаря за това, че ме спасихте и да ви наградя за вашата доброта». «После открих и двете ви в моето кралство и дойдох да ви благодаря, без да ви плаша!» Разказал им как изпратил Серафина да ги придружава през гората, за да се приверят у дома живи и здрави. «Благодарим ти, че ни спаси, любезни господине!» «За мен е удоволствие, скъпи деца! Когато се върнете у дома, там ще ви чакат още подаръци!» И кажете на Едуард, че когато го видя следващия път, ще го изям. моля те, не го прави. Прости му. ха ха ха Не се тревожи, простил съм му. Отмъщението не е хубаво. Само се шегувах. Момичетата си отдъхнали облегчено и прегърнали карал Рубас. Довиждане, мили мои. Бъдете все така добри и великодушни. Двете момичета взели кошниците и последвали Серафина, която ги повела през гората обратно към дома. Щом стигнали до къщата си, тя им помахала за сбогом и изчезнала. Когато момичетата се прибрали, всички ликували и се радвали. О, толкова се радвам, че сте добре! Къде бяхте цяла нощ? Казах ви, че гората не е безопасна. Момичетата разказали на майка си и на Едуард за крал Рубас, и омагиозното му кралство. Радвам се, че и двете сте добре и се прибрахте у дома. О! един старец дойде по-рано и остави това за вас. Когато погледнали в кошницата, видели две красиви гривни, украсени с блестящи червени камъни в формата на малини. Еха! Колко са красиви! Едуард, има нещо и за теб. Била сребърна брошка с формата на малинов червей. Едуард се почувствал засрамен, разбрал какво означава това и никога повече не наранил никое същество и винаги бил добър. Колко се радвам! Отивам да приготвя вечерята, деца. Измийте се и се преоблечете за вечеря. Когато майкин влязла в кухнята, останала изненадана, като видяла, че на масата има 10 кошници, пълни с сочни малини. Зачудила се как се са се озовали там, но се досетила, че това е подарък от краля на малините. И така направили всичката си зимнина и понеже имали толкова много, започнали да продават буркани със сладко с дозини. Накрая това доказва, че когато сте добри към другите, независимо какви са те, ще ви се отвърне също с добро.